Матвій, як тільки прокинувся від сну, одразу ж пішов у кімнату, де він замкнув Якова. «Мені потрібен комп'ютер», – сказав Яків. Матвій озирнувся на стіни кімнати. Вони всі були списані маркерами. «Добре», – сказав він Якову. «Іди, бери».